Василь Юхимович Шевцов – рід. Міфи і легенди України. Боги небесні і земні. У житті кожної допитливої і мислячої людини рано чи пізно виникають питання, а що таке Бог чи хто такий Бог? Чому в різних країнах поклоняються різним богам? Чому одні люди кланяються, виголошуючи молитву і хрестяться, а інші сидять, при цьому ще й руки вгору простягають? Чому служителі Бога такі не схожі за одягом і поведінкою, як і церкви та ритуали у них? Ще в дитинстві дивився я на батьків, що молились і хрестились перед образами, розташованими на покуті, і думав: а де живе той Бог? І чому він старенький, сивий і навіть трохи лисуватий, а поряд на другій іконі він молодий? Може, Бог не один, а їх багато? Бо там була ще й ікона Божої Матері? Може, у них теж сім'я? Вони народжуються, ростуть, живуть, старіють і помирають, як і люди? А може, все не так, бо чую святий Боже, святий Безсмертний, а далі. Прости нам гріхи наші. Лежу на печі і думаю, звідки у тата з мамою гріхи, якщо вони нічого поганого не робили? Та ще й кожного вечора просять Бога простити ті гріхи, яких вони не мають, але за які їх чомусь очікує кара. А Бог їх не чує, бо сам не знає, за які гріхи вони просять. Питаю про те маму, а вона на мене – цить, не можна питати про таке. Бо то гріх є. Лежу собі і далі думаю. Чого це питати гріх? І чому люди хрестяться? Невже тому, що Христа розп'яли? А може так вони вибачаються перед ним за те, що його розп'яли? І хрестяться вони якось дивно, спочатку від голови до живота вниз, а потім з одного боку в інший, туди, де серце. А чому не від серця? Бо людина має ділитись з іншим і розумом, і серцем. Найчастіше, стаючи дорослою, людина забуває про подібні запитання, сприймає все як належне і більше не шукає відповіді на них. А коли мова заходить про те, що Бог, якому молиться людина, не єдиний, вона й чути про це не хоче, а від подібних думок жахається, як біз відладану. Та для думаючої допитливої людини не залишаться поза увагою такі речі, як «велика множина богів» церков, вірувань. Нині в планетарному суспільстві панують три великі церкви і безліч їх відгалуджень – це буддизм, християнство і мусульманство, засновниками яких були Будда, Христос і Мухамед, Магомед, і яким моляться люди, розуміючи їх в образі самого Всевишнього, творця Всесвіту. Але що таке людина? Порошинка на корі земної кулі, а Земля – порошинка в галактиці, як і галактика у всесвіті. Тож запитаємо себе, чи може бути найбільший пророк людства, і то не всього, а, дай Боже, його третини, Всевишнім? Зрозуміло, що ні. В якійсь мірі подібним аналогом може бути сприйняття вашого найменшого начальника в якості президента країни. І, що важливо, керівники мають бути професіоналами в тій справі, якою займаються. Та змінюється задача або рівень її складності, і на заміну попередньому керівнику приходить інший, той, який у більшій мірі відповідає новим задачам і новим запитам. На різних етапах свого розвитку різні етноси вирішували різні задачі своєї життєдіяльності і, відповідно, мінявся їх світогляд. Принципи організації суспільного життя і суспільної діяльності а тому змінювались і боги, яким молився той чи інший етнос. Зміни відбувалися не випадково, а тоді, коли старі боги не задовольняли або новим умовам життєдіяльності, або ж під впливом якихось глобальних катаклізмів. Не був винятком і наш український етнос. Звичайно, християнська релігія зробила все можливе, щоб не те що згадки, а й духу попередніх світоглядів, як і історичної спадщини не залишилось у свідомості українця. На щастя, незважаючи на зусилля церковників і неукраїнських добродіїв, до сьогодення все-таки дійшла вість про прадавні події і обставини, що формували український етнос, та про ті величні постаті, завдячуючи яким ми нині вважаємо себе українцями. Мабуть, найдавнішими богами наших прабатьків були Вишній і Яруна. Якщо під Вишнім пращури розуміли Всевишнього, творця Всесвіту, то під Яруною була конкретна людина – пророк-проповідник, який після великих холодів, що охопили стару батьківщину після зсуву земної кори в бік Північного полюсу, повів наших батьків до Чорного Руського моря, де вони стали вогнищанами. Яруна не лише вивів людей у більш теплі краї, але й дав їм перші знання і писемність. Мається на увазі, що найдавнішим письмом на землі вважається нині протошумерський клинопис. Букви руни, якого можна бачити на брилах кам'яної могили на березі річки Молочної. Можливо, що саме Яруна навчив людей користуватись і вогнем, хоча за іншими міфами вогонь людям дав інший бог – Ра-Метей, який пізніше у греків Дорійців, засновників Афін, уже був відомий як Прометей. Залежність людей тих прадавніх часів від природних явищ породила в їх свідомості багато богів, яким вони поклонялися доволі тривалий час. Це див бог, нічного, осяяного зірками неба. Це Індра, він Дера, або бог денного неба. Це Вій, бог вітру, огні богиня вогню, відома нині в Індії як богиня Агні, Макош, мати Кошу-дому, богиня землі, тверді, а також Дана, богиня води і життя. За іменем цієї богині названі майже всі великі ріки в Україні. Дніпро – це Дана-ра, Дана-сонця, Дон – він же Дан, Дана – у греків Тана, Танаїс, Дінець, Данець, Дунай, Данай, Дністер, Данастра, зірка Дани. Саме по басейнах рік, що впадають у Чорне море, і сформувалась та людська спільнота, яку нині називаємо слов'янами, і яка стала колискою всіх білих народів. Та найголовнішим богом серед природних богів був бог Сонця – Ра. Бог від якого залежало на землі саме життя. Осівши на землях при Чорномор'я, наші прабатьки перейшли до землеробства, як основного джерела своєї життєдіяльності. Попередніми ступенями еволюції було збирання і використання дарів природи, наступним кочове скотарство. І ось тут на авансцену виходить наступний пророк-учитель Орій. у північних народностей – Арій. За міфологією Саме Орій заклав цивілізаційні основи людського існування, навчав людей землеробству, як робити житло і предмети вжитку, як використовувати свійських тварин в якості своїх помічників, дав перші відомості, віди про будову Всесвіту, заклав основи відичного світогляду на буття всесвіту і буття людини, і з давніх давен людство відомі циклічні зміни клімату на планеті. Найбільші з них 530-річні та 9600-річні, а найбільшим із відомих людям давнини був 26 тисячний рік Сварока, або час обертання Земної осі по колу Сузір'їв зодіаку. Циклічно повторюються періоди потеплінь і похолодань, засух і підвищеної вологості. Близько 6 тисяч років до нового літочислення великі холоди. І засухи прийшли на територію Подніпров'я, і тоді частина наших прабатьків під проводом пророка Рами пішла в інші стани індостани, до Середньої Азії та Індії, де Рама, відомий під іменем Бога Творця Всесвіту, Брами. Пізніше, в четвертому тисячолітті до нашої ери, до Шумерії та Єгипту наших пращурів вели інші величні постаті, до Єгипту герой месник тричі-могутній Гермес-Трисмегіст, а до Шумерії – Мара, Мардук, які стали богами-пророками інших народів. Розселення білої раси неминуче викликало протистояння з жовтою расою на сході і чорною расою на півдні. Великі можливості і надбання землеробної цивілізації викликали у сусідів, що знаходилися на попередніх цивілізаційних сходинках, бажання захопити і привласнити надбане. Необхідність постійного захисту потребувало нового провідника пророка – Бога-лицаря, яким став Один. Один дивився одним оком у світ земний, а другим – у світ богів і душ людських, а тому міг передбачувати майбутнє. Бачив шляхи долі білих народів. Він бачив, що цитаделлю білої раси буде не лише центр, а й Захід – енеї Європи. А тому веде племена русів на Північний Захід за відступаючим льодовиком та навчає людство не лише бойовому мистецтву захисту, а й засобам виживання в суворих умовах Півночі та Північного Заходу. Окрім згаданих великих богів-пророків, свою місію виконували на теренах нашої батьківщини і менші за масштабністю постаті, імена яких або взагалі загубилися в часі або збереглись у якості богів інших народів. Найбільше в цьому відношенні допомагає міфологія давньої Греції, де богами свого часу були Аполлон, ім'я якого походить від назви найяскравішої зірки на нічному небосхилі Сиріуса, полель або лель по-українськи. Можливо, тому що в корені цього слова «поло» звучить українське «коло». По-грецьки ця зірка має назву «канікула» та Артеміда, по-нашому донька країни Арти, які були вихідцями з Гіперборейської скіфії. Зі скіфії в Грецію прийшли Гомер, поет з гори Меру, священної гори у Вирії, на якій живуть боги і душі людей, та Геракл, син міфічного міста Гери, що гіпотетично знаходилося на території, затопленій пізніше водами Азовського моря. Ще одним можливим персонажем на роль бога-пророка, вихідця із Причорномор'я, може бути сонячний бог Митра, ім'я якого Миття. Носили і носять багато хлопців із України. У греків Дмитро, Дмитра. В якійсь мірі до української божественної ієрархії можна віднести Будду, той, хто буде. Згадаємо легенду про народження Будди. На береги Гангу прийшло плем'я скитів на чолі яких стояв цар Судоган, той, хто судить Наганку. Він одружується на донці Магараджі, могутнього радника, сусіднього царства Каленів, ім'я якої Ма. Перед народженням сина до неї приходить святий Асіта і повідомляє маму, що у неї народиться Бог. І коли народився Будда, то сполахнула зірка на небі, і за нею йшли три браміни і принесли дари новонародженому богові. Нарекли немовля судгардга суджений Гартувати. А коли він виріс, то отримав ім'я Будда. Побуда – той, хто будить душі і свідомості людей. Скільки знайомих кожному українцю слів у цій легенді. Як бачимо, всі боги наших батьків поділялися на дві множини – людську і природну. Якщо час існування людських богів обмежується часом існування етносу в середньому близько двох тисяч років, то час існування природних обмежений у часі лише тривалістю задач, що стоять перед ними. На відміну від останніх, значимість і вагомість людських або рукотворних залежить від світогляду тих, хто в них вірить. Найвагомішим і наймогутнішим серед богів вселенських у наших пробатьків був сонячний бог ра. Про місце і значення ра у житті українців можна судити за складом найбільш вживаних в українській мові слів у словах, що мають відношення до природи, майже скрізь присутній ра, гора, тора і тара. Іскра, айстра ураган, вад ра міра ра ра-ка, колора, кольори, райдуга, венера, вонара, гра, індра, ранок, відра, рудра, варава, прана, краса, печера, ікра, рай, раптом, одра, хмара, гідра, гера, тощо. У родинних стосунках. Брат, бо Сестра, радіти. Цера, сера і сара, цар. У житті. Шкіра, ліра, рана, меандра, путь ра, чакра. У почуттях. Ура, хайра, жура, страх, радість. У світогляді. В житті суспільства чуємо «Рада», «Віра», «Мудра», «Мантра», «Сутра», «Оракул», «Пара», «Лицар», «Лицера», «Культура», «Тора», «Равін», «Трава», «Мара», «Браман», «Мітра», «Пандра», «Лавра», «Нора», «Кора», «Храм», «Кошара», «Раз», Рало, Рама, Раса і так далі. Можна заперечити, що бог Ра – то єгипетський бог. Але спитайте, чому назва Ра виникла у семітів, які погано вимовляють звук Р. Може, тому що, за гіпотетичними даними, перші фараони того часу в країні, населеній чорношкірими, були білими світловолосими і синьоками. Та щоб усвідомити до кінця важливість обожнювання «ра», необхідно нагадати, що у живому, розумному Всесвіті кожен об'єкт, від атома до зірок, має ту серцевину монаду, яку в її духовно-інформаційному втіленні називаємо «душа», і що саме монаду Сонця, як верховне божество Сонячної системи, ми називаємо «ра», що в ієрархії богів Сонячної системи за «ра» ідуть боги планетарні, за ними боги планетарних світів, ще нижче боги окремих планетарних сфер і лише потім боги планетарного суспільства. І нарешті кілька слів про християнську віру. Якщо говорити про вчення великого пророка людства Ісуса Христа, то в своїй серцевині воно є одним із найвищих аспектів духовного сходження людства. Але прийшло вчення Христа на Русь у викривленому з служителями синагог вигляді, які перетворили християнську церкву в найбільший бізнес-проєкт за всю історію людства. Чого лише варті в цьому сенсі так звані індульгенції – папірці з відпущенням будь-яких гріхів за гроші? Саме в цьому варіанті через купців греків і купців євреїв воно розповсюдилося по Європі, знищуючи етнічні божества за законами бізнесу і конкуренції. Уже тисячу років на Русі панують чужі боги і чужий світогляд, та за законами розвитку суспільства, за зміною етносів і етнічних богів закінчується час релігійних імперій. З часу народження найбільших світових релігій минуло більше двох тисяч років. Старі люди-боги та їхні світоглядні вчення мають відійти в минуле, як відійшов час імперій фізичних. А їм на заміну мають прийти нові світоглядні концепції, що відповідають сучасним досягненням людства і задачам, що постають перед ним, має з'явитись віра, що об'єднає все людство, і пророк, що принесе нове вчення на землю, вчення, основою якого буде усвідомлення Всесвіту живим і розумним, усвідомлення ролі і впливу богів усіх рівнів на планетарне суспільство при верховенстві творця Всесвіту Всевишнього, розуміння і важливості ролі етнічних богів, як і родоводів кожного етносу. РАЙ І ПЕКЛО Отче Орію, в християнській релігійній міфології одним із наріжних каменів є поняття раю та пекла. Але ж ніхто з людей там не був і нічого ніхто розповісти не може. Чи дійсно існують такі світи і як вони облаштовані? А якщо вони все-таки існують, то чи може звичайна людина там побувати і повернутися назад? Такі утворення, як пекло і рай, як і інші матеріальні конструкції, спочатку виникають на ментальному рівні як інформаційні, за наявності ресурсів і зацікавлених будівничих подібні утворення, рано чи пізно матеріалізуються, розбудовуються і, врешті-решт, постають як самодостатні світи. За законами космічного будівництва вони не лише не можуть бути реалізовані за рахунок нашого світу, а навіть мати змогу щось змінити в самому його задумі і реалізації. В той же час, згідно з принципом єдності і гармонійної взаємодії всього існуючого, не існує нічого повністю ізольованого від інших світів, інакше це був би інший, окремий Всесвіт. Зрозуміло, що між взаємопов'язаними світами обов'язково існують і місця переходу між ними. Це не просто місця переходу, а врата, що надійно перекривають вільний обмін між світами і ключі, від яких знаходяться поза межами контактуючих світів. Врата між світами відкриваються лише за дозволом Вищої планетарної ієрархії, в яку входять архітектори-будівники всіх земних світів. Проте, як говорить народна мудрість, не існує таємниці, яку б ми не знали, і замків, які б не відкривали. Так само не існує законів, окрім законів, що покладені в основи будови Всесвіту, які б не можна було обійти, особливо коли мова йде про розширення власної території життєдіяльності. Тому не дивно, що люди іноді спостерігають непроханих візитерів за душами людськими. Поняття пекла і раю вперше виникли у вавилонській міфології, звідки перейшли в іудаїзм, релігія та міфологія якого виросли на фундаменті вавилонських. Саме в Вавилоні творця нашого Всесвіту розділили на дві постаті – Бога і Сатану. Першому приписали добро, точніше те, що людина вважає добром і справедливістю, а все, що їй не подобається або шкодить Сатані обравши його носієм зла і, зрозуміло, теж по відношенню до себе. В дійсності в природі не існує ні абсолютного добра, ні абсолютного зла. Все, що існує, завжди виступає в двох іпостасях. Те, що добре комусь, для когось погане. Якщо ти когось їси, то й тебе хтось їсть. Де плюс, там завжди і мінус. Все це принцип побудови Всесвіту, принцип єдності і боротьби протилежностей. Існування світів раю і пекла не вічне і обумовлене потоком енергії, інформації, емоцій від людства, які є джерелом їх функціонування. Зміна світогляду, розширення знання про всесвіт, уподобань і джерел життєдіяльності людства призведе до виснаження джерела існування цих світів. Вони поступово згасатимуть і розчиняться в часі. Але, як і всяке живе творіння, ці світи, точніше їх представники – будуть до останнього боротись за повноводність свого джерела існування і незмінність уявлень людства. Говорячи про будівлі пекла і раю, не слід забувати про їх основне призначення – пряника і батога, у вихованні і корекції діяльності людства на шляху його призначення в еволюції планети, сонячної системи Всесвіту в цілому. З віком у людини змінюються задачі і пріоритети, Змінюються вони і у людства, що з часом призведе і до зміни або повної заміни пекла і раю.